Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm őket, Bányai Géza vagyok. Miklós Jendre és Múlvisza Péter ül itt velem a nagyvárosi dilemmák beszélgetésére, és hát először egy nagyon fontos és szép dolgot szeretnék elmondani önöknek. Miklós Endre kapott egy Hild emlékérmet, Hild díjat, és Hild neve kapcsán itt több mindent szeretnénk elmondani, illetve igazából megkérünk téged, Endre, hogy te beszélj róla elsősorban, mert ez a név talán több is, mint jelkép Budapest születésére Hildiános volt az az ember, aki 200 évvel ezelőtt elkészítette azt a tervet, amit Budapest, illetve Pest első rendezési tervének szoktunk volt nevezni. Ennek alapján 41 néhány év volt a, a urbanisztikai Társaság, az ő nevével szokta jelezni a, a kitüntetéseit, tehát ez a Hildiános díjnak a eredete. A, a fia Hildi Ózsef volt a híresebb, neki még ma is van több épülete Budapesten, de egészében véve azt hiszem, hogy a Hildi János ő életműve ő hatásaiban jelentősebb, és mindes Hild volt az urbanista a kettő közül Hildi János az öregebbiket. Bécsből jött el ide Budapestre, amikor a 1700-as évek táján Lehetett látni, hogy ezek a városok nagy fejlődés előtt állnak, akkor merült fel az, hogy, hogy Magyarországon nem lévén igaz építész, városépítő bázis akkoriban külföldről érkeztek szakemberek, és aztán őnek köszönhetjük azt, hogy ez a város elindult a fejlődés útján. Most, hát... Városokról kell beszélni, mert e, e, tulajdonképpen a e, kiegyezés előtt időszakban ez a, így mi Budapestnek mondunk, ez nem egy város volt, hanem három. Hát jóval több persze, hogyha a perem kerültek, hogy beszámoljuk, egyőre ne számoljuk bele. Az időtájt azok úgy is nagyjából lakatlan, tehát jelentéktelen helyek voltak. Tehát a három város, Pest-Buda és Óbuda, ezeket főképpen azért kellett elkülöníteni, mert, mert a Duna igen élesen elvágta őket egymástól. Tehát ezek városok voltak ugyan, de, de nem lett egységes városról beszélni, és nem is tekintették soha annak. Tehát például a reformkorban Pest-Budát úgy nevezték, hogy fővárosok. Több számban használták az időt, tehát a Budapest Egyesítéséig ilyen értelemben használta a köznyelv. Na most, hát még Budáról azért érdemes annyit elmondani, hogy a várdombján, a tatájárás után 1246-tól kezdett kiépülni ez a város, és Magyarországon ez volt a legelső tervezett város. Nagyon érdekes az, hogy amit a budai vár alaprajzának nevezünk, az tulajdonképpen 700 év óta kialakult ez az A Természetesen nagyon sokszor kicsérődtek a házak, sajnos el is rosszul romba dőlt, mert ostromolták, lőtték, bombázták, minden. a házak ledőltek, és aztán újraépült megint egy új ház ugyanarra a szerkezetre. Egy városépítő számára ez nagyon tanulságos, mert megmutatja, mi az, ami stabil, és az, ami változó. A ház, ami ott van, úgy, úgy masszívnak látszik, az 40-50 évent eltűnhet a föld színéről, az az űr pedig, ami köztük van, utca, meg tér, minden, az pedig átélhet száz és ezer éveket is szóval, e, ha az ember gondolkodik rajta, akkor a, a állandó és a változó között nagyon furcsa. Helyszörképpen, szóval szóval. ha kicsit ilyen e, viccesen fogalmazok, mondhatni azt, hogy egy város tervező az, a, a, az űr tervezi meg a, a beépítések közé? Igen, tulajdonképpen, tulajdonképpen ezt joggal lehet, lehetne mondani. Én, én, én mint város tervező, én megtervezem azt, hogyha jön az építész, akkor hova tud valamit csinálni, aztán magát azt, ami látszik, azt az építész fogja megcsinálni ilyen-olyan házakat, majd erről mindjárt beszélünk, hogy milyeneket. Építész fogja megcsinálni, de azt a lehetőséget, hogy hova, miket építhet az építész, azt a lehetőséget a, a várostervelő csinálja, és hát mondom, az, az igazán hát érdekes, hogy e, tulajdonképpen a várostervezőnek a munkája hosszabb életű lehet, mint az építész. A építész munkáját mondom, hogy összedül, átépítik minden, de amit a várostervelő csinál, az hihetetlenül sokáig eltarthat most Hildi János, ő mit tudott csinálni? Szakva még három város volt. Három város volt. Na most, a, hát a, még a Hildi beszélnénk, kezdjük a dolgot a középpontjában. Magyarország az időtájt, mint tudjuk, királyság volt, és a király aki egyúttal császár is volt, Bécsben székel, azonban az ország kormányzására az alkotmánynak megfelelően egy helybéli embert nevez, alkalmaztak. Ez a ő, kormányzó, ez a nádor volt a magyar közjog szerint, és ö, hát lényegében szabály volt az, hogy csak magyarországi birtokos lehet nádor. Most az tehát a habsburgoknak volt egy olyan ága, amelyik alcsúdon és más helyeken birtokos volt, és valamikor a 1700-as évek végetáján ö, ö, hazúr Józsefet, az Alcsúti birtokos választották meg Magyarország Nádorával, aki aztán éppen 50 évig, valamivel több mint 50 évig be is töltötte ezt a Nádor széket. És a Nádor, aki tulajdonképpen nem egyébként a királynak a személyes megjöv megfelelője, természetesen ennek megfelelően a királyi palotában lakott. Hát a király polottakomi kisebb volt, mint a mostani, nem vagyok biztos, hogy kevésbé szép volt, de mindesetre jóval kisebb volt, azonban alkalmas volt királyi rezidenciának, és a nádor maga ott lakott. Most, ha kinéz az ember az ablakból, akkor maga előtt látja a pesti oldalt. Na no most, hát amit a nádor látott, az nem volt valami lélekemelő következők miatt. Pest persze jóval kisebb és szegényebb is volt, de nem volt éppen jelentéktelen város. Voltak az idő, is már olyan házai, amik elég érdekesek, és a korszellemének megfelelően arán a is voltak, hanem akkor volt egy volt egy olyan gond viszont, hogy Pest egy befelé forduló város volt. Egy, -egy kicsi akkor város kell elképzelni, ami a, a kis belül. A belül rész volt az akkori Pest, és egy befelé forduló város volt Pest, ami azt jelenti, hogy volt a kis bel a terecskéi, városkapui azok a keleti a volt fala volt körülvéve, akkor még az egész József Császár második József bontatta le a falakat, de a helyzetben ez nem sokat változtatott, a túl sokat bontani se kellett, mert ezek a falak akkor már beépültek kívülbelül házak támadkodottak hozzájuk, a asztória például ilyen városfal mentén épült dolog volt, és ami a legfontosabb, ennek a városnak a kapui kelet felénél, és a város terjeszkedés iránya is keleti volt. Tehát a 60-i kapu az kossuth utca végénél ö, ö, volt tulajdonképpen. Az vezetett 60-ban, mint a nevés mutatja. Aztán volt a másik a Kecskeméti kapu, az a Calvin térné volt. Ez volt a két legfontosabb kapuja az akkori Pestnek. Hát mondom, voltak azért méltó házak az idő, tehát ellenben A nagy probléma az volt, hogy Pestvárosa városa hátat fordított a Dunának. Tehát a, a, a Pest Pestnek a Duna felé eső része az ilyen hátsó féle volt, ilyen szörnyűséges helyanyagot állapból, folyópart, szemétgödör, perzsavásár, szóval igen-igen kedvezőtlen képet mutatott, mert Pest abban az időben a reprezentatív épületeit keleti irányba építette ki. Tehát nem véletlen, hogy valamivel később, tehát pár évtizedek később ebbe az irányba ebből épült ki az első színházunk, a nemzeti színházot, a, ez is ott a 60 utca sarkán volt, és aztán a Nemzeti Múzeumot is ebbe a térségbe építették. Tehát az tehát ez volt a városnak a reprezentatív. De azok már a régi városfal azok, kívül Azok már kívül voltak, egyébként amikor, a, amikor városfalakat likvidálták, akkor már jóval túlnyúlt a, a város maga is ezeken a falakon. Tehát ezt a 1700-as évek közepetáján elkezdett már terjeszkedni, ez a város például megépült, 1740 körül kezdett épülni. Tehát már kivé volt ezen a falak nem volt már a falnak semmilyen szempontból jelentősége. Azt hiszem, nem is a falakat, inkább csak a kapót kellett lebontani, a falon nem volt mit bontani, azok már beépültek. Rények az, hogy ebben az időben ez volt Pestnek az elit része, és a Nádor viszont, aki kinézett a palota ablakán, szörnyen elégedetlen volt azzal, amit mag előtt látott. És akkor jelent meg egy olyan vízió előtte, hogy hát, édes Istenem, itt is van ez az óriási folyó. Milyen szép ez a folyó, tulajdonképpen milyen hatalmas, és e, ezt a lehetőséget, ezt miért nem használja ki a város. Úgyhogy a Nádor fejében megszült az hogy szeretne valami szépet látni, és... E, e, ennek a megvalósítására egy egyszerű, elvileg egyszerű lehetőség van. Ki kell építeni a Dunasort? Ezzel kezdődik az, amit a modern Pest megvalósulásának nevezünk. A nálor ötlete, hogy épüljön Dunasort, és ez a dunasor kiépülenek az a jelentése, hogy tulajdonképpen a Dunát innentől fogva úgy tekinthetjük, mint Budapest főutcáját. És ez, mind, ez így van minden mai napig, tehát az más is aztán mi történt, majd, majd később beszélünk arról, mi történt a Dunasor. de a lényeg az, hogy a nádor ötlete volt az eredetileg, hogy épüljön valami fényes palotasor a Dunán, és innentől fogva a Duna lesz Pestnek a főutcája és ennek következtében ez az egységesülő város lesz az egyetlen nagyváros, amelyik közvetlen a Dunára támaszkodik, mert a, a Dunapartján egyébként érdekes módon máshogy nincsenek sehol, a egész 3000 km-es szakaszon nincsenek rajta a nagyvárosok. A közelébe vannak, nem mondom, de Bécs is, meg Pozsony is, csak kettőt mondja, úgy félig meddig hátra fordul a Dunának, tehát nem igazán támaszkodik rá. Budapest az egyetlen, amelyik a, a Dunát tette meg a fejlődési centrumára. város és hasonlít ilyen szempontból, hogy egy, egy folyódak a partjait felhasználják egyére a városközponti épületéjhöz. Arán, elég sok ilyen város van, folyó reprezentatív dolog. Mondjuk az a folyó, mint, mint a Duna e, e, az más, a, a Párizsnak a, a centrum a Szajna, hát a Szajna jóval kisebb, mint a Duna. A Temze az már Londonnak a központja. A Temze az már kicsit mérhető a Dunahoz, Valamivel a Temze is kisebb, de a Temze az már tényleg hatalmas folyó. Valamikor tengeri hajók is föl menni rajta. Tehát London is ilyenre támaszkodik. Tudni képpen Szentpétervárt is mondhatjuk ilyennek, mert Szent is kicsit hasonló módon támaszkodik a Néva folyóra, tehát a városok szeretik ezt az attrakciót, hogy a Dunamenti városok miért nem alkalmazzák, pontosan nem igazán tudom, de talán azért, mert túlságosan nagy volt a Dunát, tehát merész ötletnek látszott a, a Dunát tenni meg szervezőcentrumnak. Hát ez az öt nem jutott az eszébe a középkori Magyarországnak se, tehát Buda és Pest az kettő volt, karakterben is kettő volt egyébként, még a a, amiről mi beszélünk, tehát a 200 évvel ezelőtti esetben is az volt, mert Buda egy ilyen administratív közigagatási központ volt, ott volt a kancellária, a országot irányító hivatalok ott helyezkedtek el, a budai várban épültek meg ezek. Pest pedig egy kereskedőváros volt, tulajdonképpen kiváló Duna átkelőhely lévén, és Pest határába szerveződtek meg a nagy Rákosi vásárok tehát egy országos válság, amire tudja. a így most elmondod, így jobban mondjuk számomra értetőbbé válik, hogy a Duda, ezek szerint a későbbi egyesülésnek is a, a kulcsszerepet játszó egyezője volt, hisz ha ez egy fő vált, akkor megteremtődött az a, az a lehetőség, hogy ez a városnak a központi része lesz, és ettől a város egységesé válhat. Pontosan így van. Persze a, a Duna az, az egyben vonzás központ és egyben akadály is, tehát éppen nagy szélessége miatt akadályozó is. A, a Duna átkelésre ilyen különböző változatokban hidakat alkalmaztak, tehát nagyon sokáig létezett egy új, repülő repülőhíd, ami nem volt egyéb, mint komp, tehát valamiféle mazzagot húztak, át a Dunán, csónokok rögzítek, és azért kompszerűen ment át rajta a hajó. Mazdag azért kellett, mert nagyon erős volt a Dunas sodrás, és enélkül elragadhatta volna ezt a kompot. Aztán később, 1700-as évek végétől megépült a hajóhíd, úgy nagyjából ott, ahol a mostani vigadó van, ott jött át a hajóhíd. Most a hajóhíd az már egy állandó híd volt, csak hogyha éppen valami járgány... Hát a hajóhíd lényegben azt jelentette, hogy én csónakokra tettek pallókat, és ha szállszolgatok. De szedjünk, hogy, hogy jött valami, valami hajó. De, de hát ez azért nem volt egy jó és megnyitottó megoldás, tehát, tehát ahhoz, hogy a két város egyesülően, az mindenképpen egy stabil állandó híd kellett. Most ilyen ötlet több is volt, de hát fölmerült már ilyen hídkészítése, állandó hídkészítése az 1700-as évek táján is, de nagyon nagy volt az ellenállás, mert attól féltek, hogy a, a, a híd, hát nélkül akkor még nem lehetett egy ilyen széles feszávú hidat csinálni, és attól féltek, hogy a piléreken föltoródik a jég, és ez árvizet okozhat Budapestnek. Hát azt a furcsaságot kell mondom, hogy az óriási 1838-as árvíz nagyon jó tett a város fejlődésének, Tudni, hogy kiszonyatos jégár volt, elsodorta egész Pestet, holott nem is volt híd. Tehát ellenőrzett hajszom, hogy semmiféle hír, meg semmiféle pillér nem volt, és íme, hölgyeim és uraim, mégis elsodolta az árvíz pestet, tehát nincs ilyen okságösszefüggés a kettő között. Nem akarok belemani, hogy mitől volt ez a nagy árvíz, többféle tényleg játszó között, de egy, egy biztos, hogy óriási ér volt a hídépítés mellett az, hogy kérem, hát ez a dolog híd nélkül is megtörténhet, és nem itt van a kutyállás. Úgyhogy végül is a ellenállásnak a leküzdésében nagy szerepet, játszott, hát, aztán elkezdett épülni a híd és. és Nagyjából a szabadsákat idejére a híd már, már készen is volt. Tehát a görögai Honvéd csapatai 1849. januárjában már ezen a idegenesebb felállított hídon tudtak keresztül vonulni. Aztán később a, a, a, a Barbár Válpancsnok Henzi fel akarta robbantani a majdnem kész hidat. Szerencsére nem sikerült, mert a Clark Adam megakadályozta és végül is aztán hasonlátos módon hajnó volt az, aki felavadhatta a imárteljesen elkészült láncidot, és aztán sokáig egészen 1877-ig ez volt az egyetlen állandó híd a Dunán. Szerintem a Margit híd volt a következő, ugye? A Margit híd volt aztán következő, 1877 volták, ha jól emlékszem. Tehát, tehát ez volt a legelső és ez biztosította mindjárt azt is, hogy a, a két város az egységesüljön. Hát ilyen módon, bizonyos fokig az a Dunasor, amiről beszéltem, kikényszerítette a hídnak az építését is, bár nem ez volt a fő hivatkozás a dolognak, hanem az országos érdek. De mindesetben most térünk még vissza egy kicsit a, a, a Dunasorra. Tehát Innentől fogva, hogy, hogy a, a, a Dunát tekintsük Budapest főutcájának, innen fölmerült az, hogy, hogy itt palotákat kell építeni, és ennek a dolognak a rendelési tervét készített el Hild János, és tulajdonképpen ezen alapult a Dunasor képítés. Aztán később, később aztán történnek mindenféle újabb dolgok, tehát újabb tervek és születek, megszületett a 1870-es éve a Nagy körútnak a koncepció, és így tovább, de az már egy következő tör. Történet. Most a után meg megvolt az, hogy itt egy reprezentatív valami lesz. Hát végül is könnyű volt fölismerni az, hogy ez nagyon szép hely is, tehát ott állni a Dunaparton és nézni a vár profiát, meg a budai hegyeket, ez a csodálat, hogy a világ egyik lesz a panorámája. Úgyhogy nem volt ne fölkelteni az érdeklődést. Érdeklődés azért fontos, mert Azért ez az időszak, ez az olyan időszak, amikor a közhatalom, állam vagy elsősorban nem épít semmit, mert nem is dolga, mert pénze sincsen rá. Ez a aki építeni akar, az majd építeni fog valamit. Oda, hová jónak látja. Úgyhogy e, ez különféle építő vállalkozók, úgymond, építették ezeket a palotákat, és az a szerencsés pillanat állt elő, hogy ez a időszak, tehát a refugalmak az időszaka, ez volt az, amikor a nagy e, e, művészetfilozófusunk, Filipp Lajos szerint az utolsó élő építészeti stílus, a klasszicizmus uralkodott Magyarországon, és megépült egy Dunasor néhány évtized alatt egységes klasszizista stílusban, az akkori utazók szerint egyértelműen ez világcsodának számított. A nem is maguk a házak, tehát szép arányos épületek ezek, ahogy a lehet látni, hanem az egésznek a harmóniája. Tehát ez egy egységes városkép volt, nagyon szép klasszizista, Mondom, mondom a, a reformkorban itt járók nyugatiak is, tehát önök akik igazán láttak már valamit a világon, a ragatatva ettől a panorámától, hanem aztán az a baj történt ez a dologgal, hogy a 1849 ben már említett Barbár Henzi, a ágy, Budai vár neizágyúival szétlőtte az egész palotasort mindenestül, tehát a szabadságharc végén osztált rommálőve. Csak nem a, a stílusba építették vissza? Nem ugyanabba a építették vissza, akkor aztán megindult egy új építési folyamat. Itt kiemelném ebből a dologból a, a Vigadónak az épületét. A, a Nagyon szép klasszicista valami volt ez a Vigadó. Ez ilyen bál és színház szerem volt tulajdonképpen kombinált funkcióval. Ez is klasszicista tílusú volt, és ezt is szétlőttük. Most a Tíz évre rákapott engedélyt a, a város, hogy, hogy ez, ezeket a romokat helyre és a, a Fesl Frigyes akkor tervezte meg az új Vigadót, ami már teljesen új stílusban, nehéz meghatározott, miféle stílus volt. Ez nagyon szép és egyedülálló, valóságot csodába menő építmény lett belőle. Föl, föl kellett használni, és föl is használta hozzá a meglévő épületnek a romjait. kicsi átalakította, és egészen egyedi, nagyon szép épületet csinált belőle. Innentől én azt hiszem, hogy ez a Vigadó, a, a, a, a, akkoriban valami kritikusan úgy nevezte hogy, hogy kristályos csárdás. A családás az a híresnek számító magyar táncolt A Vigadót, talán, nem tudom, be lehet sorolni, tehát akkor élt a nemzeti romantika, nem? A, e, magyar, nem, a hogy nemzeti, nemzeti romantika az időt, égen, az időt, az időt, az időt az kezdődött, tehát a klasszizmus kora elmúlt, valóban van nemzeti romantika kezdődött. Nagyon szép épület a múzeum körútól, meg jó pár helyen igazán igazából. is később épültek, de nehéz egyébként stílus szempontjából Aha. elhelyezni a Vigadót, már csak azért is, mert, mert utód nélkül maradt, tehát, tehát igazából stílus. Nem akarok, nem ez a dolgom, hogy ebbe belemenjek. Én, én nekem rendkívül módon tetszik mindenféle értelemben a Vigodot, tehát én szívesen dicsérgetném és foglalkoznék vele, de itt nem ez a téma. Mindenesetre az, hogy megépült egy ilyen kvalitású és azonnal azon a világhírűvé vált épület, ez, ez, ez ösztönző hatása volt a további kiépítéste, és, és a Vigadó az a középpontja lett ennek a kiépülő Dunasornak. Aztán épültek mindenféle paloták, hát a, közök a, a, tudom hát a, a, a Tudományos Akadémi épületét emelném ki, mert ilyen módon szintén a Dunaparttal keveredett. Építészetileg önmagában ezek a házak azért nem olyan nagyon különlegesek. Egész évben vévő, egy eklektikus a épültek ki a, a 1000 ez a, a dünasor, folytatva azt a munkát, amit közel száz évvel azelőtt egy városrendező e, kitűzött, tehát hogy milyen stabil tud lenni egy ilyen városrendezési koncepció. Tehát képült ez a Dunasor, a stílus most már eklektikus volt, valamivel nagyobbak is lettek, mert, mert e, a eredeti Dunasor az két emeletes palotákból állt, a eklektikus Dunasor pedig három ebből, vagy három és fél emeletesekből, pontosabban szólva. Mindenesetre ez is nagyon szép, és ez is nagyon híres lett, tehát a, a Pesti Dunakorzó szintén nemzetközi hírű dolog volt, és szépe egységes hangulatú házak voltak ezek, tehát még egyszer mondom, stílusban ez nem éri utol a, a, a reformkorit e, szerintem külön-külön nézve az épületeket, kicsit olyan dolog volt, azonban e, volt valami, ami az egységet biztosította e, mégpedig a rendezettség. Tehát ez a Dunasor rendezett volt, a paloták arányosak voltak, egymással összemérhetőek, tehát volt valami rend az egészben, és ettől lett a Dunasor Dunasorra. Hát ez volt a helyzet e, egészen addig, amíg el nem jött a következő pusztítás, amit második világhabrólok nevezünk, és akkor ismételten e, romokba dőlt a dunasorát. talán nem annyira, mint a Henci alatt, de esetre e, megint kezdhettük előről. Egy csomó híres palota meg semmi én azt hiszem, hogy épült egy a 30-as, 40-es években, amik ilyen, hát ilyen modernabb stílusok voltak, de most, ha úgy belegondolok, ezek a léptékükben megőrizték a régi házaknak a, az arányait, tehát nem nőttek túl. A Duna soron is vannak ilyenek, főleg a budai oldalon egy pár, ami olyan, hát olyan Bauhaus jellegű, de volt olyan pesti stílus, ami elég tipikus, nem tudom, hogy azt mirek nevezik. Hát ez ilyen magyar azok, ilyen házak azok, kiugró, ugye, rkélek. Valaféle magyar Bauhaus ez, tehát igen. ez szoros rokonságban állt, valamilyen fiók volt a Bauhausnak, de vannak olyan jellegzetessége, amik tipikusan eh, magyar eh, szerűnek nevezhetők, és az a furcsa, hogy szerintem ebből a stílusból még külföldre is vittek, mert tehát ilyen magyarországon elszakadt, aztán világhívált építész, én Brian Marcel egész életművében figyelhető meg bizonyos ilyen vonás, amiből alapján a szakértő meg tudja állapítani, hogy ebből az iskolából származott el. Tehát van még Nézik ennek. Akarányos épületek. épületek de. igen. De. A, ami a lakásépítést illeti, e, ez nézetem szerint ez az időszak, ez a 30-as évek volt a magyar lakásépítés csúcspontja. Nagyon szép és nagyon jó beosztású lakásokat építettek. Ezért sem az előtt, sem azóta ilyen kvalitású lakások ebben az országba. Nem épültek. Péter. az Rengeteg jegyzetet készítették közben. Attól tartok, hogy esetenként kiolthatják egymást a gondolataim, de megpróbálok néhány olyan gondolatot elmondani, amit közben eszembe jutott. Először is a tradíció és a leg előremutatóbb, a túlélést leginkább támogató avantgárd urbanista építészeti gondolkodás egyáltalán nem biztos, hogy ki kellene, hogy zárják egymást, sőt hallatlanul felerősíthetik egymást. Most ö, ö, eszembe jutott ö, Magyarországnál jóval ö, szerényebb ö, anyagi és hát ö, talán építészeti tradícióval rendelkező állam kuba, ahol Fidel Castro még a 20. század végén Havannával kapcsolatban egy nemzetközi méretű terpályázatot írt ki, és ezen a terpályázaton az akkori világ építészeti urbanista nagyságai szerepeltek, és akik végig gondolták, hogy ha vanna, ö, valaha volt idézőben, hősök tere és a tenger egymáshoz való kapcsolata egy nagy ö, sétáló utcával és a, az autós tömegközlekedés a gyalogosok ö, igényeinek megfelelően elterelő, illetve hát, megfelelő mederbe szorításával ö, egy olyan alapötletet jártak végig, ami egy megfelelő arányrendszerhez alkalmazkodva lehetővé tette a legkülönféleképpen gondolkodó nagyon frissen és a legváltozatosabb, akár ökológiai katasztrófa indítatású formákkal dolgozó építészek számára, hogy, hogy egyfajta emberi léptékrendhez alkalmazkodjanak. Hát olyan építészek voltak ott, mint Peter Eisenman vagy kárme Pinoz számos amerikai és európai építésznagyság, akiknek rettenetesen fontos, hogy az ő épületeik, az ő névjegyük is legyen, és ugyanakkor ez a fajta személyes indítatás egyáltalán nem zártaki ki azt, sőt, előfeltételezte azt, hogy valamilyen jó és okosan megfogalmazott tradícióhoz illeszkedjenek. Na most, hogyha ezt a, ha van a projektet, Budapesti szituációra próbálnánk alkalmazni, akkor a Budapesti Hősöktere és a Lánchídhoz torkolló Andrássy út folytatása a Deáttér környékével lenne átgondolandó ö, hasonló szempontból. Mert ott szempontból. egy kis probléma, ott Tehát, világod, hogy ott megrekedott a... Igen, igen, igen. Tehát gondoljunk bele, a hogy az a... egy szép képe van, de pont a Láncid és az adásút között van egy olyan bizonytalan terület. Így van. Tehát, hogy a Hősök terétől a -tér, át téren túl egészen a, a, a Duna parti és szemben a a Várhegy panorájával, hát ez valami egészen fantasztikus, szerintem a havannai eh, tradíciónál sokkal inkább izgalmas eh, dolgot eredményez, csak természetesen ehhez kellene egy olyan fogadókészség, ami egyáltalán nem értem, hogy, hogy eddig miért nem történt meg, mint hogy azt sem értem, hogy a fővárosi közmunkák tanácsa még mindig eh, nem alakult újjá. Na most ez a András út kérdése, ez nagyon izgalmas, úgyhogy erről érdemes kicsit beszélni. Ez egy jóval későbbi történet, ez a kiegyedés utáni fejlődésnek a eredménye. A Pesti oldalnak az volt a problémája, a szerkezeti probléma, hogy ott volt a kiskörút, ami a hajdani városfalat körüljáró utcából adódott, az rendben is volna, hanem utána egy nagyon nagy ilyen burjánzó beépítési terület volt, ahol tulajdonképpen csak a hajdani városkapuk felé vezető sugárirányú utak voltak kiépülve, és keresztirányú összekötés pedig gyakorlatilag nem Or, volt. gírbe utcák, utcák voltak? tehát nem lehetett keresztbe elmenni, és akkor született meg az a a javaslat, hogy tulajdonképpen a lekner féle terve ez a, akkor születe meg az a javaslat, hogy korszerűsíteni kell a városnak a szerkezetét, és mégpedig a korszerűsítésnek a modellje Párizs lett. Az időtájt Párizs számított a világfővárosnak mindenféle szempontból. Ott volt egy, egy, egy nagynevű városépítő, amit Oszmannak hívtak. Ő volt harmadik Napóleon császárnak a városépítője, és Oszmann pedig Párizsnak a szerkezetét éppen ilyen módon korszerűsítette, tehát sugárútak és körutaznak a rendszerét alakította ki Párizsban. Elég brutálisan, mert nagyon sokat lerombolta a történelmi Párizsból. Tehát mindesetre ezt megépítette, és ez volt a minta, amit Budapesten és aztán később az Árviz után Szeged építésénél is figyelembe vettek. Budapestnél ez úgy nézett ki, hogy kitűzték a nagykörútnak a rendelési Ez Részben alkalmazkodta a meglévve közt, tehát voltak olyan utcák, amiket föl lehetett használni, aztán voltak házak és tömbök, amiket le kellett bontani, át kellett törni, mert végül is aztán pár az azaz lassánként kiépült a nagykörút, így, ahogy van. És a másik attrakció pedig a, a Sugárút volt, amely Budapestnek az egyetlen ö, ö, pontosan megtervezett főutcát, tehát az, hogy pontosan megtervezett, azt jelenti, hogy annak előtte még nem volt a sugárút, annak előtte a Király utca volt az, amelyik a, a Pest népét, a Városiget belvedette. Egy szűk Gírbegúrba és olyan Unheimlich utca volt a Király utca. Most se valami nagyon csúvaj, de akkor az egy még inkább e, az lehetett, a forgalomak se tett eleget. Tehát tulajdonképpen itt a funkció az volt, hogy a, egy használható szép jó utcával összekötni a Városligetet, ami a, a fővárosnak egyik korzója volt, összekötni a belvárosa. Na most a tervezés és azt jelentette, hogy hát ez egy városból megy kifelé, egy park felé. Következésképpen van egy első szakasza, ami városi, a szakasz ilyen a zárcsuló beépítésekkel. Aztán van egy következő szakasz, következő szakasznál közelébb vagyunk a, a, a e, ligethez, ott már kiszélesedik az út, fasorok vannak a szélén, e, a villasz, nem, nem bérház, hanem villaszerű beépítés van, aztán elérjük a következő fázist, ott pedig már különálló épületek vannak, még lazább és még palagszerűbb, és végül pedig megérkezünk a végetbe, akkor még nem volt a végen a hősök teraszt, jóval később építették csak oda, mindig így alakult ki ez a, a koncepció. Na most a hogy az óriási építkezés megvalósuljon ahhoz ö, természetesen szükség volt hatalmas kisajátításokra. Tehát ezek magánkézben lévő telek voltak természetesen. No most <gül> egy nagyon érdekes történet, Podmaniszki Frigyes, aki ezt az egészet intézte, ö, világosan látta azt, hogy itt most elkezdünk kisajátítani, akkor olyan, mint a hajdárménykű fönnmennek a telekárak, és, és nem lesz többet pénz arra, vagy pedig egyesek pikkosú meh fognak gazdagodni ebből a spekulációból. Na Podmaniszki következő őt csinálta. Létrehozott különféle álneveken falcégeket, a közmunkatanás állt az egésznek a de ezt nem lehetett tudni, ez konspiratív dolog volt. És ezek a falcégek, ezek nekiálltak telkeket vásárolni ezen a területen. Hát édesítem, hát nagy volt a telefonom, Budapest gyorsan növekedett. nem tűnt föl senkinek az, hogy miről van szó, és minek utána az egész terület már a cégekken keresztül, a közmunkatnásnak a birtőkkel A akkor ezek után nekiláttak a, a, a sugárót megvalósítása, ilyen módon sikerült ezt a szépséges utat megépíteni. Na most, a, ami az útnak a belső végét illetít, sajnos az volt a gond, hogy belefutott a út a vége a városba. Itt már egyrészt be volt építve keményen kemény hát a magántulajdon erősen érvényesült a tulajdonlásban. Tehát azokat a olyan tervet, hogy ez a sugárút kifusson rendesen a partjára, olyan tervet, de tulajdonképpen nem lehetett végrehajtani. Az az igazság, hogy, hogy a mai helyzet még jobb is, mint a világháború előtti, mert ott volt egy marha nagy bérház pont a sarkon, József Attila utcának a torkolat teljesen szűk volt, egyáltalán nem volt folytatása József Attila utca a sugárútnak, hanem egy szűk kis utca torkolat futott csak be oda, hanem akkor a háborúban bombatátok érték. Ezt a bérházat, és végzetül aztán lebontották, és ilyen módon keletkezett az a plac. Az Erzsébet tér teljesen külön volt válasz, vannak idén a, a Bacsizsinszki úton. Most ez a parkoló, meg ez a gödör alatt egy ház. Volt. Ott egy nagy, nagy ház volt, igen, erre hivatkozva akarták visszaépíteni egyébként tévesen, de mindenesetre ott egy ház volt, tehát az Erzsébet tér ilyen módon elvált, és elvált a, a, a, a Bacsizsinszki úton, és a sugárút pedig valóban neki a semminek. Én azt javaslom, hogy most egy, tartsuk egy egész rövid pienőt, és utána tegyünk egy olyan ö, kölcsét át még Budapesten, hogy nézzük meg, hogy ez hogy illeszkedik még a mai Budapestbe. Édes fiam, Napot láttam én felkelni, S regéllök, regéllök. Hódikát láttam én lemenni, Sej, Láttam Sajj Regéllök láb Az napba volt Sej, regélek, regélek. meg a hódikába. And you global... know Utálna meg ilyen szakal, az erdő A fentölti lenni, lennél, se regélő a szarvast is megnyilaznád, se. le Se regélő migéő Reélő migéő Civilrádió F98 az emberi hang. Ők a nagyvárosi dilembákat hallják, Műdica Péter és Miklós Jendere a két vendégünk, és elsősorban a Miklós Jenderek a Hild díja kapcsán, ugye Hild János és a város tervezés, ez volt a kiindulás a beszélgetésünkben, és hát itt elég részletesen elmondtátok azt, hogy Budapest, akiben hogyan alakult ki, Abból meg is lehet érteni azt, hogy legalábbis város tervező szemével miért olyan fontos, centrális rész ez a Duna korzó, miért olyan fontos ugye az a mostani Andrási út, hisz ezek, ezek egy nagyon koncepciózus ternek a, a részei. Csak hogy ma, ha ugye fölé megyünk már a városnak, akkor ez már csak a közepe. Még a, a, a Nagykörút is már csak egy kicsi rész, és a város már iszonyatosan veszi kiterjedt. és azt is mind Budapesthez illendő számítani, egészen, mit tudom, ilyen, Csömörig, és a másik oldalon Budafokig, meg nem tudom, milyen és a többi, tehát iszonyú távolságok lettek, és ez a szépség, ami ott keletkezett, ez, ez most valahogy máshogy funkcionál. Na most a történet úgy folytatódik, hogy ez a város, amit mi Budapestnek nevezünk, ez nagyjából az első világháborúig kiépült. Ami azután épült, azt én igazából csak valamiféle hozzánövésnek tudom nevezni, mert az egységes koncepció innentől fogva hiányzott belőle. Hát nagyon sok minden épült azóta is, de az már csak ugyan bergyel össze-vissza módon. A két háború körül ez azért történt, mert a háborúvesztés miatt Magyarország és benne Budapest hosszú ideig szegény volt, és nem rendelkezett felődési energiákkal. A másik világháború utáni évszeregen pedig azért nem. Hát kétféle okból. Az egyik az, hogy, hogy ez a rendszer, ez azt a fogalmat, hogy város, nem szerettem. Hiányzott a fogalmi rendszerből olyan, hogy város nincsen, illetőleg ne legyen. Lakótelepekre van szükség, meg gyártelepekre. Hozzá is láttak sok helyen, hogy azt, amit városnak történt, város nevezünk, azt likvidálják. Hát nem véletlenül énekeltük azt a múltat végképp eltörölni. Hát végképp eltörölni, ahol be is van, hogy búdozerrel döntsük le a házakat, és építsünk helyette a lakótelepeket. Ez egy ideológiai dolog, nem ikent tetszett ez a, ez a dolog senkinek, akik elrendezik, azoknak se tetszett, hanem ők az eszműknek a fogjai voltak, és ezért bontották le azokat a házokat, amiket a múlt épített meg. Most, tehát ez volt a dolognak az egyik ö, ö, ö, oka. Budapesten azért történelme képült város túlságosan nagy volt ahhoz, hogy minden estő lebontani lehessen, hát itt ott belekaptak, de hát nem lehetett megcsinálni nyilvánvalókból a méretei miatt. A másik pedig az volt, hogy szintén ez a rendszer a felépítésénél fogva központosítani kívánt mindent. Tehát van egy ilyen központ, olyan központ, főközpont, és akkor, akkor minden ennek a központ, az egész intézményi rendszer az egész társadalom ilyen parancsolami rendszerben kell, hogy működjön. Na no most, ha így működik a társadalom, akkor ilyenek kell lenni a, a terület szerkezetének is. Tehát útaknak, vasútaknak, minden egyébnek szintén egy központba, mert is ez felel meg logikailag is, a, meg szervezésileg is a másiknak. Na ebből következett aztán az, hogy Budapesten ilyen eszeveszett módon eddig is eléggé központosított volt, mert még még a hábulölti rendszerek különféle okokból, nem akarok erről most visszatérni, Budapesten abszolút országközponttá kívánták fejleszteni, de ez aztán még erősen fokozódott ebben az elmúlt rendszerben. Tehát például egészen a rendszer végéig nem valósult meg teljes mértékben az a valami ami több mint száz évvel azelőtt Hungária körú gyűrű néven tűztek ki. Ez a hungáriakörúd gyűrű azt a szolgálta volna, hogy a nagykörúton már messze túl épülő Budapest részeit is egy ilyen oldalt körirányú útenszerrel kösse össze. Na, tehát a hungáriakörúdet le volt szabályozva egy darabig, de aztán itt ott még ez a szabályozás vonal is elépült, tehát bejevíték, keskenyítették, aztán a Ferencvárosnál vágóidat ráépítették a hungáriakörúdnak a kitűzött nyomvonalára, tehát ilyen módon még a meglévő lehetőséget is megszünteti miközben Budapest több mint a a duplájára nőtt, aközben a város szerkezete még romlott is hozzá. De hát ez könnyű megérteni abból, hogy, hogy az oldalirányú utak azok nem felednek meg a központosítás logikájának. Most ebből a kettőből viszont az következett, hogy innentől fogva már városépítésről beszélni nem lehet. Tehát például, hogy a Dunasorra visszatérjünk. Ugye hát a Dunasor az megépült valamikor nagyjából az első világháború ideig, de hát a, ez, a, ez a Dunasor, ami megépült, ez egy olyan 4-5 kilométer hosszúságú lehet talán összesen, és Budapestnek pedig 30 kilométeres hosszúságú Dunasora van. Tehát Békás Megyertől Nagy-Tétényig egy óriási szakasz. És a Duna az mindenütt Duna, tehát azok az adottságok, amik a, a, a Pest és Buda vára között vannak, azok adottságok Elvileg mindenütt megvannak, ahol folyik a Duna, és mégis minden mai napig ilyen Dunasorok nem épültek kisehol. Azért nem épültek ki, mert ezeket a területeket, amik a Duna mellé estek, ezeket a területeket alsóbb funkciókkal, raktározással, szemétlerakással, iparral, mi a fenével töltötték meg. Ezek elhanyagolt, képítetlen területek voltak, megközelíteni se lehetett hol a Dunakartokat, tehát, tehát lemenni se lehetett azoknak a embereknek, városnegyedeknek, akik a Duna mögött laktak, azok nem tudtak lemenni a, a saját maguk előtt vekvő Dunapaltra, mert, mert, mert azért nem tudnak lemenni, mert például volt egy építőpöri nagyvállalat, amely ott volt a telephelye. Ez e, ilyen transportbetonokkal, háziári elemek készítésével mifenéke foglalkozott, és húsz éven keresztül a mixer ott mosták bele a Dunába. Elképesztő dolgul egy holdbéli megkötött cement e, sok száz méter hosszan e, igénybe vett azt a Dunapartot, ami hát így, számítana minden normális nagyváros e, számára. Hát azt is szemétlen helynek használta e, ebben az időben, ebben a rendszerben Budapest, és maga a a sor pedig egyáltalán nem épült ebben az időszakban tovább. A némi változást ebben a rendszerváltás jelentett, mint tudjuk, mert a, a rendszerváltás óta megjelent a dologban a vállalkozó tőke. A vállalkozó tőke persze a saját érdekei mentén rögvest felismeri azt, hogy milyen point jelent a Duna partjára történő építés, és hát most elkezdenek építgetni mindenféléket, csak hogy a dologból hiányzik az ami a, a dunasort az egeleti dunasort még szépétette, tette hiányzik belőle a harmónia és az arányosság innentől fogva értvénybe lép az a szabály, hogy legyen a épület minél nagyobb, a telek legyen minél inkább erősebben beépítve, és ezt a házat, ezt én csináltam, ez a ház tükröz az én egyéni akármisodáimat, extravaganciáimat és, és csodálatos ötleteimet, amiben az a legnagyobb baj, hogy a, jön a másik, odaépíti mellé a másik házat, az megint ugyanilyen izé lesz, a végén aztán egy, kialakul egy olyan bergyabúgya összeviszasság, amit sajnos igen, jó, ez már, hogyha a budai végig végignézzük, mondjuk a Petőfi dél felé, hogy mi történt, mi épült ott az elmúlt időszakban, egyre rosszabb és rosszabb, és a legfeltűnőbb az, hogy mindenféle teljes felbontlásba. Péter, te egy csovó pontot összeírtál, mert a zene alatt mi kikérdeztelek téged, hogy mik ezek a pontok, és tulajdonképpen az andalási út kapcsán ugye ebből indultunk ki, hogy, hogy ott valami valamikor kialakult volna. És ennek ma komoly vannak, hogy ezek a dolog nem úgy működik, de vajon ez, ez szóképpen egy átrendezhető, vagy, vagy meg lehet-e érteni, hogy mi történik ott? Hát alapvető ellentmondás a gépkocsi forgalom és a gyalogos forgalom egymáshoz való viszonya, ami hát kvázi rákos daganat szerűen üli meg Budapestet, konkrétan az Andrási utat is, ugyanez a Dunamenti problémákra úgy szintén vonatkozik. Ha a legfrissebb történelmi változások tükrében gondolkodunk el Budapestről, erre a nyugati mintára centrális gyűrű sugaras a Dunára épülő város szerkezetről, akkor az ökológiai, a legfrissebb militarista, terrorista, polgárvédelmi szempontok, valamint a mindennél jobban propagált turisztikai, gazdasági szempontok, és hát természetesen a város őslakóinak autonóm, városlakói szempontjait egyensúlyozva ezt a fajta szerkezetet a tradíció tiszteletben tartásával hogyan tudnánk úgy gyógyítani, változtatni, hogy ezeknek a szempontoknak, amik most bár New Orleans abszolút más és sokkal beszélgetettebb ökológiai helyzetben van, mint Budapest, a kontinens közepén és a Kárpátok karéában, de hát egyszerűen nem lehetett. Mindenki a bőrén érezte, hogy a mai, a mostani nyáron egyik héten meleg csúcs döntést ígértek a meteorológusok, de kiderült egy hét múlva, hogy hideg csúcs dölt meg. Tehát, hogy ilyen körülmények között a puszta közérzete a városlakónak, mit jelent, és hogy ez a közterek és a zöld terület egymáshoz való viszonya, az épített és a zöld terület egymáshoz való viszonya miképpen kellene, hogy változzon, überelve a profit érdekeket. Na most, ha végig gondoljuk, mondjuk, hogy polgárvédelmi szempontból Budapest helyzete, ez a centrális földalatti alatti decumánusza szálini mintára kiépített. Tulajdonképpen eredetileg atom tömeg végig gondolt metró szerkezet, hogy mennyire könnyen megbénítható ez, egy, egy, egy, egy, egy kis iskolás, aki, aki számítógépes játékokon valamelyes edződött, és alapszinten ismeri a SAK vagy a góljáték játék alapelemeit, öt perc alatt rájön, vagy pillanatok alatt meg lehet bénítani ezt a centrális szisztémát, hogy talán egyfajta decentralizációs változás és fejlődés szükséges lehetne nem tudom, hogy mennyire vannak tudatában ennek a problémának a város jelenlegi vezetői. Most ez nem pusztán az ökológiai, a polgárvédelmi, de a turisztikai szempontokkal is összefügg, hiszen a decentralizálás irányába próbálunk gondolkodni, akkor a központ jobban felszabadul a levegőszenyezettség alól, és... Turisztikai szempontból is kedvezőbb körülmények tudnának alakulni. Biztos vagyok benne, hogy például a fővárosi közmunkák tanácsának az újra felállítása, független felelős szakemberekkel és politikusokkal. Ezeknek a problémáknak az elősegítés megoldása tekintetében rengeteg minden segíthetnek. Ha itt a mai helyzet megértéséhez ebből az izlandosan központosított szerkezetből kell kiindulni. Elképesztő dolog az, hogy az elmúlt 15 évben milyen hihetetlen sok zöld területet építettek, folyik a sportpályáknak a főszámolás Közben az egy világon minden kormány és városprogram arról szól, hogy az emberek mozgásigénye, a, a, a rekreációs igények, a zöld területek, mindenhogy ezeket építsük, fejlesztjük és bővítsük, és ennek ellenére iszonyos módon folyik a szűkítésé és az elépítés. Most miért van ez? A Péter az előbb mondotta azt, hogy a, a vállalkozó tőke érdekei, ez igaznak igaz, de valamit hozzátennék. A vállalkozó tőke természetesen az ön érdekei szerint működik. A vállalkozó tőke oda megy, ahol egyáltalán van értelme menni. Tehát, hogyha sportpályák és zöldteretek minden fenék beépülnek, mert a vállalkozó tőke kikényszeríti. Hát ez azért kényszerítik, igen, mert hova a fenébe menjen máshová. Nincs. Egy ilyen központosított városban nem lehet se menni. Hadd egy rémtörténetet. Budapest 11. kerületében egyetemváros, egyetemi kampusz épült ki, hatalmas kapacitás, rengeteg sok tízezer ember, fiatalok, egyetemisták vannak ott. A környéken nincsen sehol semmiféle használható úszoda. No most... Budapest egy úszóbajnokságot akar rendezni, mindenféle úszó stadionokat kell fölépíteni, és ezek az úszó stadionokat a jó volt és egyébként ma még elviselhető forgalmú és állapotú Margit szigetre fogják építeni. Kivágják a fákat, és odaépítik az úszóstadiont 15 ezer fős kapacitással óriási forgalommal. Tegyük hozzá, hogy gépkocsi vaseletbe menni a Margit szigetre. Szóval sikerült egy teljesen lehetetlen megközösen helyre tenni a úszóstadion. Egy olyan szegmensbe, ahol véglegben Budapest összes úszodája van, mert sorba lehet menni a császártól a palatinusok, a dagályok, mindebbe a részbe van. Épp a következő, hogy ez is ugyanígy épül. Na de miért? Azért, mert hogyha ez odaépülne, ha az egyetemi kampusz van, ahol hely is van, mint, akkor ki kellene építeni ide a közlekedési vonalakat. Na most, ha képülnék közlekedési vonalakat, Teszem azt az Egyes villamost átfinnék azon a Lánymensi hídon. Már ott majdnem ki van építve, Há, Majdnem ki van. Úgy, hogy az nem hát, jár, meg... csak egy kicsit kére, hogy miért nem kére, kére hozzá Igen, egy... csak hogy a, a pillanatnyilag még az Egyes villamos ott van a Pesti oldalon, eh, onnantól még nem lehet elmenni a, a Budai oldalon épült Uszodába. Tovább lehetne építeni az Egyes villamost, és akkor innentől fogva nyugodtan szóba jöhetett volna az, hogy az Uszodát odaépítsék, ahol szükség van rá, odaépítsék, ahol a, a 20 ezer is tudja, ha. Az Csak hogy ehhez az kellene, hogy képülne az egyes villamos, és az egyes villamos képülne, akkor egy halálos csapás kapna ez a centralizációs mánia, amiről az előbb beszéltük, mert egyes villamos nem centrális irányú, hanem, hanem gyűrög irányba kerülje meg a várost. Na hát, ha egyszer ilyen ez az egyes villamos, akkor mi nem is kérünk belőle. Persze az egész logika így működik, amikor centrális irányúak a vonalak, akkor minden vállalkozó oda fog menni a centrumba ön érdekben hova fenébe menjen, én olyan helyre fogom építeni a házamat, ahol meg is lehet közelíteni. Most a Szentályi szegélyben csak a centrumot lehet megközelíteni. Mi van? Mindenki oda megy. Ha ott zöld terület van, fák vannak, parkok vannak, sportpályák vannak, kivelük, majd én beépítem. Most ezt az egészet, hogy szűnnek meg a sportpályák, számolják fel a parkokat az zöld területeken, ezt az egészet az okozza, hogy nem sikerült megváltoztatni ezt a logikát, hogy mindent a központban. Ez érvényesül egy folytában, és ez aztán mindenféle egyéb alternatív kínálatot külö. Senki sem lesz bolondóan helyre építeni a bérházát, vagy akármikor, amit nem lehet megközelíteni. Hát ilyen módon odaépítik a lett, és a hát ilyen módon nagyon fog zsúfolódni a belváros. Szépen Csakár, Ez egy olyan dolog, hogy ugye most már van egy, nem is olyan nagyon fiatal tudományában, rendszer, tudományrendszer gondolkodás, amiben hát ezek vannak-e alap. Tézisek, és ezt igazán nem nagy ö, ö, nehézsége meg lehet érteni, hogyha egy, egy dolgot úgy akarunk megoldani, hogy, ö, hogy ö, még jobban erőltetjük, tehát még nagyobb energiát fektetünk valaminek a megoldásában, nélkül, hogy, hogy tekintetten lennénk az egész működésére, akkor a dolog egy pillanatnyi javulás után össze fog omlani. Tehát mondjuk, mondjuk építenek még egy metrót, vagy még egy nem tudom én, milyen járatot a központ felé, és ezzel úgymond könnyítik a helyzetet. Ez ideig, óráig látszólagos könnyebbséget okoz. A következmény pedig hosszú távon egy, egy, egy teljes összeomlás. Hisz oda terhelik megint, ahol nem, nem szabad a terhelni. Hogy ö, tovább gondoljuk, és az a fajta talán antiutópikus vagy negatív jövőkép, amiről most az Endre elkezdett beszélni, hogy ezt valójában láthassuk, ahhoz valószínű el kellene tudunk menni mondjuk Indiába, Bombay-be. Látván látva azt, hogy a, a centrum erőltetése, konkrétan Charles Korea már 30-40 évvel ezelőtt kidolgozott egy bombé a város elsődleges érdekeit támogató tömegközlekedési rendszert, amit a város vezető maffiák a saját szűk profitorientált ázsiai mintájú kapitalista realista profitkult érdekei miatt egyszerűen következetesen évtizedeken át megakadályoztak. Na most. Én ebből a szempontból érdemes elolvasni száma rásdinak talán az Éjfél Gyermekei című könyvét, amelyben a főhős felmenői terekspekulációval foglalkoztak, és abban a mafiába tartoztak bele, amelynek a, a pillanatnyi profitorientált érdekei arról szóltak, hogy Bombék középpontjába centralizáljanak mindent. Na most mi következik ebből? Az, hogy a város szére totálisan elszlömösödik, a vidéken ö, elszegényedett ö, intelligencia és parasság a nagyvárosokba tülekszik, és valami hihetetlen favella rendszert és, és a, a legminimálisabb higién és követelményeket nélkülöző, spontán, szerű terjeszkedést ö, ö, ö, alakít ki, és Budapest ezen az úton erre felé fog tartani, nem pedig a valaha volt Európa felé, mert az a gyűrűs, sugaras városrendszer abban a történelmi szituációban, amikor Párizsban ezt, Bécsben ezt kitalálták, akkor még életképes volt, de ezt tovább centralizálni, ez a rákos daganat maga. Ezt talán Szerintem azért biztos nem annyira elvakultak akár Budapest városvezetői is, hogy talán ezt ne érzékeljék, de biztos, hogy nem olyan egyszerű a személyes érdekek fölé emelkedni. Én idődöm, hogy ez amikor egy betegnek mondjuk fáj a szíve, és akkor az orvos, ugye még nagyon fáj a szíve a betegnek, mint Budapestek is nagyon fáj valami, mert a központjában nem lehet mondjuk közlekedni, és az utak, utak túl zsúfoltak, és azt akkor meg akarjuk oldani, és akkor beépítenek egy ilyen bypass-t, vagy valamilyen valamit, és Nagyon akkor ott jó, a, kitágítják az ereket. Tehát persze egy orvos is az, hogy, hogy uram, de tudja a dohányzást is abba kéne hagynia, mert a probléma az, hogy, hogy, hogy igazából nem ott van ám a hiba, ott, ott jön össze minden, mert ugye ott az a központ, tehát ott minden fokozottan, minden össze fog jönni. Én ezt most kitágítom, de ha nem változtat az élet és nem a többi a test, test tájat is nem kezdi gondolni, akkor azért bele fog halni. Tehát, és itt ez a probléma, hogy egy, egy polgármester vagy önkormányzat ugye arra a négy évre, vagy kettőre, vagy a nem tudom mennyire gondolkodik igazából, mondjuk négyre, azért mondom, csak kettőre, mert ugye van egy választás, hogy amit meg akarja nyerni, akkor már nem úgy gondolkodik, akkor tehát, szerintem, ha két év marad, akkor nagyon jó. Hát ő csak ezt a bypass akarja megoldani, mert Igen. ezt tudja megoldani na most, látszólag. No most hát ö, ö, egy... Egy várostevező, egy urbanista nem gondolkozhat két vagy négy évben. Csak őt sosem A, a, a, a, a nevezett Józsefváros, minimum, vagy József Nádor, minimum ötven évben gondolkodott. Hát, igen, a a Hiljánoson meg nem is beszélve, mert előbb beszéltük, hogy a Hiljános alapokat lerakott, azok az alapok mai napig működnek. Ez 200 Na, csak év. Csak akkor, akkor megkérdőjeleződik megkérdője az, hogy az önkormányzatiságnak ez a rendszere mennyire életképes. Most a követkeőt tudom mondani, a, a önkormányzatiság rendszerének nem az a lényege, hogy, hogy négy évente ezt vagy amasztott társaságot elzavarjuk. El fogjuk zavarni éppen azért, mert olyanok, amilyenek. Akkor esetleg olyan helyette másik, ami szintén nem jobb a Deákné csak azt akarom mondani, hogy ez a dolog ilyen formában a demokráciának a karikatúrája. De valamit valószínűleg nem értünk ezzel kapcsolatban. De most van egy nagyon kellemetlen fejlentés, lejárt az idők, és talán ezzel, egy kicsit ezzel az önkormányzatokra rá, rá lehet, hogy olyan témát kezdtük volna elérni, amit folytatnunk kell. Tesség, Egyetlen tesség, módatot egy -két mondja, még van, csak Berzsenyi Dániel rövid, fogalmazta rövid, meg a, annó, minden ország támasz a talpköve a tiszta erkölcs. Na most, hogyha erről az ember ma beszél, akkor minimum megmosolyogják. A, a demokráciához pedig én is mondanék egy mondatot. A demokráciának az a lényege, hogy az emberek valamilyen többségi elve mindenféle fontos dolgokba döntenek, de ahhoz, hogy az emberek mindenféle fontos dolgokban érdemben dönthessenek, ahhoz az kell, hogy az embereknek legyen érdemi információjuk. Ha tehát mi arról beszélünk, hogy ilyen silánnyal működik az egész demokrácián, hogy súf volt valami, akkor is csak annyit tudok mondani, hogy azok az emberek, akik mindenféle dolgokról döntenek, azok nem rendelkeznek érdemi információval. Itt van tehát a kutya elásva, itt van a szűk keresztmetszet, és ide kell azt a bizonyos bypass beállítani a dologba, ami lehetővé teszi, hogy ez a szűk keresztmetszetet áthidaljuk, és lehetővé tesz, hogy valóságos demokrácia működjön Magyarországon, aminek ez az alapvető fel, hogy Az emberek tudják azt, hogy miről döntenek, tudják azt, hogy miről van szó. Hát, ezt kell foszhíroznunk, ide kellene, jutunk és ekkordó fogó javulhat meg a helyzet Hát Ez legyen a végső szó, és azt, azt kell mondom, hogy ez lesz a következő kiindulási mondat is, mert miért le is ültünk ugye néhány nappal ezelőtt, és körülbelül meg is beszéltük, hogy valamiképpen ezeket a nagyon fontos információkat, amikről te beszélsz, ezekről nyíltan fogunk beszélni. El fogjátok mondani mindazt az ismeretet, amivel a civil polgár fölvértezve, hát egy kicsit uh, tudatosabban képes a döntéseit meghozni, hogy ez ne legyen ilyen szerencsétlen uh, kiprovokált döntés, hanem egy, egy sokkal tudatosabb lépés legyen a jövőre. Köszönöm szépen Miklós Endrit és uh, Pétert hallották a nagyvárosi dilemmekből, és hát két hét múlva jövünk. Minden jót!